і можна було б вважати, що день розпочався непогано. Втім, тоді вона чого доброго могла б передумати, краще вже без чаю. Дивилися за річку. Вон там, за мостом, неподалік дороги, що підіймається вгору і зникає не відде. самотня садиба з великим садом, що похитує жовтими кронами за високим муром. Праворуч від неї, вздовж і паралельно до річки, тягнеться гірський кряж, точніше узвища, Така тобі зменшена копія гір з круглим верхів'ям, порослим чагарниками. На одному з них, якраз навпроти човна, могутнє дерево, крона якого нагадує величезне шатру витягнуте до гори. Верхівка його, наче шпиль готичного храму. Ніби хтось спеціально посадив це дерево там, щоб воно слугувало провідником між небом і землею. Вона ще вчора ввечері побачила це дерево. Побачила і відчула якусь дивну соголосність з ним, ніби воно було живою істотою, ніби їх пов'язувало щось дуже давнє і забуте, але непроминальне. Суті на той час уже огорнула село і річку, що підковою гинало його зі сходу, а дерево на горі аж палахкотіло, то призахідний промінь вперто пробивався до нього за обрію. Тепер промінь визернув з іншого боку села, з-за гори, і знову найперше впав на дерево. Спочатку засвітився на його шпильчастій верхівці, тоді став опускатись нижче, нижче, поки вся лимонно-жовта крона не спалахнула, як ватра. Можна було переправитись до дерева човном, але стара посудина припнута до залізного кілка ланцюгом, увіндженим масивним навісним замком. Та й веселка тма, звісно ж, власник човна, забрав їх додому. Зрештою, якби човен і не був припнутий, і весла були при ньому, все одно піднятись до дерева попрямі після короткого маршкетка по воді не вдалося б. Пагорб, на краєчку якого росло дерево, опускався до річки прямовисною стіною. Стіна біля берега підточена рудими заглибинами. Мабуть, місцеві брали тут глину, тож зійти на гору все одно можна тільки збоку самотньої садиби. Ніка попрямувала до мосту. Гребля під ним ділила річку надвоє. Ліворуч вона, гузенька і прутка, аж пінила з бризками, що спадали на кам'яні валуни за висоти 4-5 метрів. Праворуч же від греблі русло розширене метрів на 200, глибоке і ліниве, з непрозорою застояною водою, майже не рухалось. Тільки човни вздовж берега по підгородами тихо погойдувалися, як виводок диких качок. Що в нас здавалося, що садиба розташована зразу за мостом? та виявилося, що насправді до неї ще досить чималий шмат дороги. Ніка прийшла вздовж високого муру, мабуть, дуже старого, бо каміння подекуди вищереблене, потріскане, а вся стіна геть поросла густим зеленим мохом. Масивна дубова брама почорніла, з чималими розчелинами між двома стулками, також в пережила не одне десятиліття. В глибині саду видніся цегляний будинок з незасканими вікнами і гострими нерівними кроквами – що випинали з рудої зруйнованої покрівлі, як потрощені ребра зі скалета. Трохи далі за ним ще один, значно менший, призамкувати над зеленими дерев'яними стінами, рудувати черепиця, поміж якою проросли ясенові пагони. У вікнах насвітилося, Ніка подумала, що і цей дім покинутий. Але з високого комина раптом випорхнув сивий стовпчик диму. Отже, хтось уже порається біля печі, Зрештою, що їй до того, живе тут хтось чи не живе? Яке їй діло до цієї самотньої садиби, що колись чогось відбилась від села, як пташка від зграї, такла за річку, присіла під горою і заховалася від людських очей за муром. Що їй до самого цього села, яке вона так вперто розшукувала? Ще дитиною вона втратила маму, потім на тоді названу маму. Два дні тому Любов найближчих друзів. Об це село розбилася її остання крихка надія. Вона зробить те, що має зробити. І нікого, нікого, нікого, гісінько на всьому білому світі це не стосується. Дерево також не таке, як ставало з тіля. Височенне, мабуть, завишки з дев'ятиповерховий будинок, а то й більше. І масивніше, об'ємніше. Темно-сіра кора на грубому стовбурі шорстка, порепана. Нагадує луску на тій дивній рибині, по якій нікамчала у сні. Здається, якщо на це дерево вибратись, то можна ступити прямісінько на он ту хмару, що зависла над ним, і пливти, пливти по небу. Праворуч від дерева чиясь могила, на якій ще полагкотять усіні чорнобривці. Ліворуч щось схоже на погріб. Півкругла поверхня, ледве піднята над землею і поросла бур'яном. По боках прилягає до гори, а спереду огранена низькою Всього близько метра бетонною стіною із залізними дверима. Дивно, подумала Ніка. Дуже дивно. Навіщо копати погріб на горі? А тоді ляснула себе долоною по лобі. Ніякий це не погріб, а дот. Хіба ти не вчила історію Ніко? Такі доти будували перед Другою світовою війною в Західній Україні, біля кордону, на озвищах, над річками. Сподівалися, що таким чином зупинять нацистів. Сподівання виявилися марними. До розкішної, шатроподібної крони не дотягнутися руками. Ніка притягнула до дерева кілька гілляк. Мабуть, вони колись відчахнулись від нього ж.